Редка заб'я, Слабіну ці. Новий сад 2002. Цей спогад не довгий, але сильний. Не довгий, бо відвідини нового саду тривали всього якісь лічені години. Сильний, бо сильно підсилений Ракією, що нею мене частував Сава в універі на кафедрі. У сербських університетах викладачі теж поцмулюють на кафедрах у вільний від лекцій час. Ракія була невимовно міцна і добра, просвітлена і підсилена, у свою чергу невимовно міцною доброю кавою і таким же тютюном. Відчуття страшенно рідного місця не полишало – Воєводина – це ніби сербська галичина, та сама небіжка Австрія досі пантрує тінню над її сипкими теренами. Від будівлі філософського факультету до набережної над Дунаєм навіть не два кроки, а ближче. Часу в нас виявилося лише на Дунай, шматок набережної, та щоб кинути погляд на протилежний бік, де Петроварадинська фортеця. Мостів – Жодного з трьох так і не було, тільки у ланки. Навзамін діяв один єдиний тимчасовий і понтонний. Здається, нижче за течією, тобто ліворуч від нас. Розбомблені мости нового саду і є суттю чи центром спогаду. Серед ясного і теплого осіннього дня потрапляєш до міста, в якому тобі відразу все подобається. Так, що навіть потаймно хочеш залишитися тут надовше, хоча б заради Дунаю та його мостів. Але мостів немає. Все ще немає, виявляється. І аж тут починаєш розуміти, що в цьому місці рвалися бомби, якісь лише два з гаком роки тому. І ось ці, наприклад, обсмалені рештки, ці поламані кістки – до яких ти саме наближаєшся. Це вже не Вородинський міст, яким ти залюбки перейшовся би на той бік до фортеці, а свідчення непропорційно застосованої 1 квітня 1999 року військової сили. Чому Захід карав Сербію так непропорційно? Чому я? Його переконаний адепт і агент Не знаходжу слів Щойно мова зайде про сербську весну 99-го Чому саме Новий Сад Насправді такий опозиційний, прозахідний Чому ці сербогаличани, ці пост-австріяки Сербії Чому жертвами стали саме вони Уявімо собі Не без холодання в внутрішчах що Косово – це Крим, а косовари – кримські татари. До цієї аналогії ще й досі полюбляють удаватися всілякі панслов'янські провокатори. Я її ненавиджу і йдеться мені не про це, а про інше. От якби Захід виступив захисником кримських татар у тому, на щастя, у явному конфлікті, і щоб зупинити насильство над ними, почав би скидати бомби, але чомусь на Львів. Неможливо, але саме так вони це вчинили з новим садом. У Львові немає Дунаю, проте його близькість іноді відчуваєш надто загострено.